U ta'udu billahi wa shaytanu wa jim Bismillah wa rahman wa hakeem Alhamdulillahi wa bil'alamin Wasulatu wassalamu ala ashrafin anbiya wa musaleen Rasulina wa nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Horslana bracho, tenele sestri Uvalim Allah subhanahu wa ta'ala As-seem blagodat ima Hvala, lukuti, neka salavat selam na našega poslanika, Allahuma minjenika, muhammeda sallallahu ta'ala, aleyhi wa sallam, na njegove časne ashrabe i sve onih koji srede pravi i huze dana. na dan. Meni je drago i zadovoljstvo što smo se večeras ovdje ovako lijepo okolili povodom i Bajremskog druženja i povodom... Jeli, toga da čujemo nešto, da se podsjetimo na hajde na dobro, s vam se obraćamo u jednom kraćem predavanju, da iskoristimo ove odebrane trenutke velikog muslimanskog praznika ili blagdana Urbanskog Bajrama i da taj blagoslov bereket iskoristimo ovako zajedno okupljeni kao braćan muslimana. Svaki propis, svaki obred u islamu donosi mnoge koristi, kako ne duhovne za čovjeka, tako i one društvene i one povodom dijaloške bajramski dani, a posebno Kur'ban bajram kao specifičan je muslimanski praznik sa obredom paljaka, pomana, donošenim tegbira donosi sa sobom mnoge koristi, mnoge poruke, pouke za nas. Islamski oprije kao što su namazni. Kao što, što je džemat, odnosno namaz u džematu, kao što je džuma, bajrani i svi drugi skupove muslimanski imaju prije svega za cilj da ojačaju muslimanske redove, da učeste redove, da ojačaju muslimane, da ih međusobno zbrižaju. Zato jesu ovaj, ramazanski, kurbanski i bajrani jesu jedinstvena prilika da se muslimani zbliže, da zbliže srca prije svega. Lakko je tela zbližiti, spojiti dva muslimana da sjede zajedno na sjelu i da trpe jedna drugog, ali ljudska srca je malo teže zbližiti. Islam sa svojim propisima, sa svojim naredbama i zabranama ima za cilj prije svega da od muslimana odnosno od pripadnika islama mu čini na pravi jednu čvrstu jedinstvenu zajednicu odnosno da između njih uspostavi ono pravo bratstvo a to je islamsko bratstvo i bratstvo po ime Allaha subhana ve taala to je bratstvo koje je jedna, jedna prednost i jedan nimet u islamu Učeras da uputim par savjeta vezani za ono što se zove muslimansko ili islamsko pravstvo. Islam stoga naređuje sve ono što će zbližiti muhminska ili muslimanska srca i zabranjuje sve ono što će ta srca razjediniti i udaljiti jedno od drugih. Kažem poslanika Nehi srca, Al-mu'minu min mu'mini kal u odnosu na drugog vjernika je poput je zida jedan drugog učvršuje kao ni cigle ili elementi u zidu je li jedan i drugi učvršćuju tako i vjernik treba da učvršćuje jedan drugog na putu jedan na putu stana Na što danas Vrlo često se dešava da su međumuslimanski odnosi poremećeni. Dolazi do nesuglasica međumuslimanima, što nije oplasno. Međutim, opasno je kad dođe do sukoba, do mržnje, do netrpeljivosti, to je već alarmantno stanje na koje moramo naći je li, odgovor i naći lišenje. Vrlo jednostavno, teoretski to kazati, međutim praktično to od nas zahtjeva više truda, više žrtve i zalaganja. U osnovi sve se vraća na, jeli, na, na pojedinca, sve se vraća na nas, na svakog od nas, a to je da očistimo našu dušu, da je okitimo prije svega i hlasom, hlasom iskrenošću u dijelima, u vjerovanju i u da svako djelo, koje činimo, svako dobro koje činimo da bude popračeno i ukrašeno ihlasom, jer u protivnom neće biti primjeno. I ihlas je jedna najbolja i najveća vrlina vjerika, to je jedna nerastojiva osobina svakog pravog mumina. Sve što radi mumin, radi radi Allaha. Svako dobro koje čini radi radi Allaha i onjemu ne želi ništa ništa drugo ničiju pohvalu, ničiju zahvalu. Mi smo često govorili o ihlasu i onim definicijama, šta je to ihlas? I onu definiciju uvijek ponavljam, stalno je ponavljam, a to je ihlas, odnosno iskreno sudjeluje da čovjek skriva, da skriva dobro delo od ljudi kao što grijevi, kao što skriva i grije. To je osnovan. To je prvi korak, to prva sobina koju moramo imati, da bi mogli uspostaviti i održati dobre među muslimanske odnosnike. Druga stvar jeste da ne činimo, odnosno da ne želimo bratu muslimanu od zla ono što ne želimo sebi i da mu želimo dobra ono što želimo sebi. Kao što kaže poslanik Aliysa da poslala. La yu'minu ahadikum hatta i hibberi ahihima i hibbuli nefsihi. Niko od vas neće biti potpuni pravi vijenik, neće potpuniti svoj iman sve dok svome vratu muslimanu ne bude želio ono što želi samom sebi. Ne bude volio ono što voli samom sebi. To moramo ko sebe izgraditi. I ako smo to izgradili, onda u tom slučaju nema zavisti, nema nadmetanja, nedozvoljenog nadmetanja u islamu ili nametanje, da kažem, u kupo-prodaje, u želitbi i u drugim ovodunjaločkim koristima. Nema zlobe, nema mržnje. Ako nemamo, ako nismo upotpunili, imamo da se sve to rađe kod nas. I zavist, i zloba, i nametanje, i mržnja i tako da. A kada se to pojavi među muslimanima, i ako se to raširi, onda je svakako zlo. Onda je zlo svakako. I onda to zauzima i obuzima jeli, naše duše kao što koron obuzima jeli, žito. I onda je teško ako to u početku ne iskorijenimo, kada se tek pojave te jeli, prve naznake ovih bolesti duše i ako to ne iskorijenimo, onda se to raširi i ne može mu ništa čovjek i kasnije nemoća. Znači da želimo i volimo svome vratu ono što volimo sebi i da mu ne želimo zna ono što ne želimo sebi. To je drugi, druga asopina koja treba da nas krasi, koja treba da krasi našu dušu. Ali kažem opet, to zahtjeva truda i odgoja duše. Odgoj duše i dugo trajan proces koji stano treba da, da traje. I to jeste osnova osnova puta vjernika. Da čovje konstantno u svome životu kontroliše svoj duš, svoj neps, da se odgaja, i da nje, odnosno od nje, odbacuje sve negativne i one, one pokuđene osobine koje štete i njemu samom i muslimanskom društvu. Isto tako, treća stvar koja je veoma bitna jeste kontroliranje jednog ljudskog organa koji najviše zla nanese i samom čovjeku, aj i muslimanskom društvu, muslimanskoj zajednici, umetu, a to je taj organ jezika jezik koji je onako malo organ u našem tijelu, međutim, velikog zla napravi i učini, a mi smo, a, ta, a tako je, jel, tako je opasan kada, se, kada je čovjek u pitanju, jer ne možemo i nismo u stanju, nismo kati da ga kontrolišemo i to se nama svima odliša. Rijetki su oni, jel, koji umiju i znaju uvijek adresu do kraja kontrolirati svoj jezik tako da njime ne čini ono što je zabranio. Ne ogovaraju brata muslimana, ne vrijeđaju ga, ni smijavaju ga, jer ne ponižavaju ga, ne, ne pocijenjuju ga. Ali se opet to sve vraća na naš nefs stanje našeg nefsa, jer jezik je samo obični organ koji govori i čini ono što, mu, što mi naredimo, ono su naš nefs, to je što mi. Ako je nefs u redu, naš nefs odgojen i očišćen od svih opakih i zlijih osobina, tih jeli, duševnih, onda će jezik biti u redu. kao Kada je vladar, odnosno vojskovađa u redu ispravan, onda je svovo vojsko u redu. Jer on vojsci naređuje kuda će i kako će. Tako i sa našim jezikom. Naš nefs naređuje našim organima jeziku, i očima, i dušima, rukama i nogama da čini dobro ili zlo. Oni nemaju svoju volju. Zbog toga trebamo, općenito, a posebno kada je u pitanju očuvanje među muslimanskim odnosa, kontrolirati jezik. A ja uvijek navodim, navodim jedan hadijs koji je jedno veličanstveno pravilo, jedno univerzalno pravilo kako očuvati svoj jezik A to je hadis poslanika Rehsala Tusura kojim kaže: Ko neka vjeruje u i dan posljednji, kad je kod Khayr yasut. Ko vjeruje u Allaha, to jest ko je pravi vjerni poznaj sudi dana, da neka govori dobro ili neka šuti. To je lako, govori dobro ili šutira, ako ne govoriš dobro, moraš govoriti samo zlo, a tada griješiš. To znači da ovo je pravilo kako sačuvati svoj jezik i kako sačuvati drugi od svoga jezika. Govoriti, dogajdiš in šutiti. Opet kažem, to treba vremena. Trebamo naviknuti sebe. Nije jezik opet problem. Ne trebamo naviknuti jezik da, da se pokrijeće određeno položaj. Se, ne. I da izgovara određena slova. Ne. Trebamo naviknuti sebe, odnosno svoj nefs, da govori dobro ili da šuti. A zato treba vremena i terbijeta. Zato kažem, naša duša stalno, kroz čitav život, ako želimo da budemo pravi vijenici s kojima Allah zadovolja, stano je treba terbijeta i odgoja. Terbijeta i odgoja. Taj proces, životni proces, selem, jel, prvi generacija muslimana, oni su vodili brigotomiju o terbijetu svoga nefsa, očišćenju svoga nefsa. I zato su bili najuspješniji na tom polju i na duhovnom, na putu vjere imana i na putu, jer ovo donjaločkog prosperiteta, jer to je međusobno povezano, nema ovo prosperiteta i naprijedka ni na jednom polju ako muslimani vjednici nisu jeli riješili to prije na, na ovom polju duhovnom ili imanskom. To je jedno povlačenje. S toga draga braća, pažnju, obratimo pažnju Nove tri stvari koje sam spomenul, to je iflas. Iflas. Željeti bratu ono što želimo sebi i na kraju čuvati, kontrolirati naš jezik, odnosno naše riječi. Pazite šta govorimo, to je vrlina, odnosno osobina pravih vjednika i velikih ljudi, da kada kažu nešto ovijek kažemo ono što treba, ono što je dobro i svaka svaka ni riječ nam ispa. molimo Allaha dželel vele da šanujemo takve da popravi naše trenutne islamske odnose. Za nas učusti na pravno. Amine. Očera sam kao što nađu u selo El Bayramskoje selo iskoristim ovu priliku da nešto od hayra progovorimo. I večeras ćemo, ako Bogdas, obzirom da je, je Bajran prilika gdje se treba lijepo ih pojesti i proveseliti i popričati. Mi ćemo večeras i posle ovog nasihata napraviti jednu gozbu onako. I ovaj vrat koji tu organizira zajedno sa domaćinom Elvinom Čovakovićem u organizaciji Feidu Stance Islam My Life islamo života i donacije pod bana naše vrći iz Turske. Želim vam izrastati dobrodošlicu na Bajanansku Sijevu i zaželiti vam sretan Bajan administracija Islama i stoga S toga ću vam zahvaliti svima onima koji su organizirali ovo druženje Sijevu. Zamoliti Aladin to u Kabuli i u upiše, a da svima onima koji su nasijedili bude lijepo i prijatno.